Інна усміхається, згадуючи головині штукарства. Та ось нарешті, перегоманівши з завтоком, Чередниченко простує сюди, до вагончика медпункту. Крокує твердо, на масивнім розчервонілім обличчі, суворість, може навіть стриманий гнів. «Де він той не борака?» – підходячи гукає до Інни так, наче вона вже рік тут сидить. Хоч після приїзду дівчина ще й не бачилася з ним. Інна підвелася, навмисне зробила це повільно, без запобігливості. Заснув після уколу. Не дуже його там потовкло. Травм особливих не виявила. Може, в лікарню треба, чи сюди викликати когось із їхніх світил? Не бачу потреби, аж трохи образившись, сказала Інна. Ранок покаже. Можливо, обійдеться без госпіталізації. Надало ж йому, не інакше новачок. Ті, що вже бували на наших жнивах, знають, тут не лови. Та ж ніч курява. Ми все життя в куряві, та й живі, не подряпані. А хворих та з травмами все одно багато. Так на те живи, медицина. Для чого вас вчимо? Безробітної тут не будеш. До речі... «З прибуттям вас, Інно Федорівно!» аж тепер здогадався. Інно Федорівно — це, звісно, іронія, бо досі вона завжди була для нього лише Інка або циганочка та й усе. «Сідай!» — кинув Чередниченко і сам сів на приступці першим. Її вже нема де й притулитись. «Постою!» — сказала Інна. «Ноги ще не болять, і зайвина ваги не обтяжує». «Це ти в мій город, не спіши, доживи до мого». Костюм на Чередниченкові такий, як і торік. Спеціального крою, індивідуального пошиву, кітель із сірої, легкої і, мабуть, нежаркої парусини, такі ж парусинові штани до пари, на ногах сандалії, на голові цупкий прокіптюжений якийсь комісарський кашкет, його зараз насунуто аж на лоба. Сидить нахмарено, обважніло, ніби прикуняв у якомусь напівсні. Бачила, що тут у нас? Раптом підвівши голову, кивнув Чередниченко в глибину току, різко освітленого звідкись неначе прожектором. Ото й усе, що нам після запалу зосталось. Ще вчора, добираючись водою і сушою до кораївки, Інна тільки й чула звідусіль це недобре слово «запал». І на пристані, і на елеваторі, де вона ждала попутної на Кураївку. Всюди одне, запал та запал. І мати вдома про те ж саме. І від батька, коли пішла навідати його до комбайна, замість привітного слова чи розпитів про випускні, тільки й почула. Бачили суховіїв та суховітриць, Але щоб такий запал, в руках уже мали по сорок центнерів. А за три дні що сталося з зерном? Сльози не зерно. І батько показував на долоні їй пшеницю свого намолоту, червонясту, здається ще гарячу. Але зернятка такі дрібненькі, зморщені, плюсклі. Якого ж дали багатства? І ось тобі згоріло за три дні. В голосі Чередниченка чується глибокий біль. І посіяли добре. І зима була, як на замовлення, з дощами та снігом. Та ще й літаків попідживлювали усі лани. Буде, буде урожай, хліб горами лежатиме на гарманах. Все, кажу ж, як на замовлення. Майські дощі випали, колос викинувся, та ще який колос. Стоїть, як ото на гербі, красується, наливається. Свято надушив хлібороба. Оце нам за всі наші невсипущі труди, за наші старання. Хоча, звісно ж, знаємо свого ворога. Знаємо, який він підступний. Дме не тоді, коли колосок ще в пазусі сидить. Інна мимоволі скинула з ніяковілим оком на випнуті свої груденята. Дме, щоб застати ниву в повнім наливі. Так і цього разу. Задуло тоді, коли вже й дані до центру дали. Візьмемо по сорок центнерів з гектара і без розмов. Віриш, а ніякого сумніву не було. Божнили стоять, як море. Аврора наша уже в селі, В такій красі колос до колоса, Ніщо їй тепер нібито не страшне. А воно як прорвалось, Як війнуло на нас, Ну, як з духовки жене, Ну, як ото від турбін літака. Коїлося щось неймовірне, пекельне. Бувало і раніше прихопить, а тут день і ніч свистіло. Лісосмуги бачила які? За добу поруділи, пужнуло на них наче з вогнемета. Ну, а колос тримавсь героїчно. Може б і витримав, бо зовсім повин уже, і в грунті вологи достатньо. Та тільки ж палить. Вогняним вітром обпалює з такою швидкістю, що розумієш, від коріння волога не встигає по стеблу дійти до колоска. Тут уже сили нерівні. То це не удар? Оце не драма? Бути з урожаєм рекордним і раптом... Хіба ж таким би там борохом лежати?» Чередниченко знову кивнув на тік. «Але ж таки не без хліба?» «Та я не кажу. Ще й цього беремо центнерів по двадцять, а дай більше». Раніше, коли на семи центнерах жили, це вважалось би неабияким врожаєм. Але ж то раніше. А на теперішньому рівні це для нас не врожай інко. Це лихо, біда, поразка. Голос його знов набув енергії, владної, сердитої. Ні, з таким не змиритись. Відчувши його нервову напругу, Інна перевела мову на інше. А як почувається Варвара Пилипівна? «Боюся, що вичерпалась вона. Уже їй не під силу цей ваш медпункт, так що повністю вступаю права. Я ще ж не встигла навіть оформитись. Оформимо, у нас без тяганини. Працюй, а якщо треба, я сам подзвоню в район». «Ні-ні», – заперечила дівчина, і додала, що в районі їй треба побувати особисто. Такі речі заочно не робляться». Поставиш на ноги цього ось небраку, а там подивимось. Треба буде, відпущу. Якийсь час він мовчав. Почувалось, як усе ще гнітить його цей запал. Це нечуваних розмірів лихо. Драма степів. Інакше не скажеш. Дівчина мимоволі зітхнула. «Природу! Ось кого треба лікувати!» Заговорив Чередниченко після мовчанки. Дедалі частіше чомусь лихоманить її останнім часом. Де воно там прорвалось? Із Каракумів чи з Афганістану? Звідки воно? В котрий раз уже весь південь горить. І Кубань, і Задонщина, і ми. Боротися, але як? Коли насувається, летить на тебе океан розжареного повітря. Хоч натре розірвись. Нічим його не перепиниш, нічим не затулиш. Амбразуру можна, а степ, Інко, не амбразура. Його не закриєш грудьми. Вранці забрали Вінни її першого пацієнта. Ще тільки сонце сходило, тільки перший скісний промінь ліг на ворог і пшениці, прибув на тік командир частини з кількома своїми хлопцями у вилинялих армійських панамках, і без довгих розмов Підхопили під руки її підопічного. Додому давай, Гафуре, Годі тобі ніжитись у дівочому лазареті. На прощання він ще й усміхнувся Інні кволою, ніби вибачливою усмішкою. Повезли його кудись у своє таборище. Прибуваючи на жнива, Військові обирають собі місце то тут, то там, Адже пересуватись їм просто. Загін їхній весь на колесах. Цього літа затаборились, обгородились із своєю радіостанцією на солончаках за Кураївкою, ближче до ферм, до свіжого молока. На жнив'яні роботи хлопці-військовики завжди приїжджають охоче, бо тільки тут кажуть й поп'ємо молока!» А що пилюки наковтаються та руки наламають біля зерна, це їх не лякає. Здавши пацієнта, Зосталась Інна сама чергувати, стерегти свій опустілий медпункт. Поприбирала у вагончику, почепила на видному місці розклад-порадник молодим матерям, дбайливо переписаний рукою Варвари Пилипівни, в які години найкраще годувати грудним молоком немовлят. Хворих нема і добре. У хвилини перепочинку підійдуть, буває, жінки від ворохів, напалені сонцем, Веселі здоров'ячки. Питають Інну, чи не мав в її аптеці чогось від остюків, та щоб губи не шерхли. Хлопці, повертаючись з елеватора, військові свої, кураївські, догукують іноді жартомаї з кузовів. Гей, медичко, чи є там щось для заспокоєння серця? Все чомусь ждала, що одним із рейсів прибуде, стрибне з кузова просто в зерно, і Віктор Веремієнко, так звати того, хто панує в дівочих її почуттях, про кого Інна тільки з найближчими подругами ділилась словом інтимного зізнання в училищі. Уже він повернувся з тих місць, де відбував покарання. Хоча в Кураївці, ще здається, Віктора ніхто й не бачив, окрім хіба що батьків. Обоє старі вчителі Кураївської школи Зараз уже на пенсії. Хоча пана Сомилянович Веремієнко-старший, ще й досі не може звикнути до пенсійного безділля. Знайшов собі клопіт на добровільних засадах. Облаштовує кімнату музейчик при Кураївському палаці культури. Новий палац – то ще одна чередниченкова гордість. В самому центрі Кураївки Височить цей архітектурний гігант. Солідний. Такого і в райцентрі нема. На фронтоні яскрава мозаїка, де бела червонощока молодиця із золотим снопом. Зараз ясна річ, палац замкнутий. Не до нього всі на жнивах. Пана Саумиляновича вчора випадково інна зустріла на вулиці. Ішов прибитий якийсь, зіщулений. Аж дивитися жаль. Що тільки робить з людиною старість? Здається, хіба ж давно водив їх, що веснів степ, на уроки ботаніки. З захватом розповідав про Кураївський, ніби й небагатий рослинний світ. Вперше від нього Інна почула про ті скіфські тюльпани. А вчора, здавалось, бреде сама тінь від людини. Маленький йшов. Ще більше зісохлий. Хода по-старечому непевна, здається, дмухни і впаде. Бо ж такого зазнати удару єдиного має сина, і того довелось побачити на лаві підсудних. Невідомо, з чого це й почалось у Віктора. Доки був у школі, ніяких за ним не помічалось відхилень від норми. Ну, хіба... Пороз би там трохи більше, ніж інші. Але зрештою, це часто трапляється серед підлітків. Після восьмого вирішив вступати до морехідки. І вступив. На екзаменах не провалився. Та першої ж осені повернувся в Кураївку до батьків, щоб порадувати новиною. Відчислили. Відчислили чи просто вигнали – — запитав його тоді Чередниченко, зустрівши якось у клубі. — У них це називається відчислили, — криво посміхався Віктор. — Вважають, що характером їм не підходжу. Скоріше не характером, а розбейканістю, — коментував цю подію голова. — Для всіх існує магістраль. Один ти узбічною глухою десь покривуляв. — А чого? — Бо пустої романтики закортіло. «Давай тобі ковшами славу одразу, без козирку для парадів та моряцьку походку для шику. А в них там щодо цього своє прислів'я. Щоб була морська походка, море потрібне, не водка. Чув?» Нестерпним після того стало для Віктора і саме слово «морехідка». Уникав і згадки про неї. «Бо ж не прийняла твоєї розхристаності» вигнала під паруси кораївської кіптюги. Інна вважає, що саме в ті дні з'явився у Віктора комплекс неповноцінності. Сподівалась, що зможе вилікувати його, вилікувати найперше своєю любов'ю. Вже вона тоді була небайдужа до нього. І не тільки тому, що вродливий, що багатьом дівчатам подобався, а й тому, що було ж у нього те щось, о той життєвий азарт, відвага, якась летюча самозабутність. Недовго сидів у батьків на шиї. Подався незабаром на канал. Бачили вітька там на скрепері, потім знов його потягло до цих берегів. Прилаштувався в Кураївську рибартіль, чи, як тут кажуть, рибтюльку. І так, аж до того нещасливого випадку, що завів його до місць ув'язнення. Відбув тепер своє, спокутував, повернувся. Тільки не затримався в Кураївці, зачепився десь у райцентрі. Про це Інна дізналась від зніченого та розгубленого Панаса Омеляновича. Був, каже, одну ніч. Тяжко картав себе перед матір'ю. Пішло, каже, мамо, життя моє навперекосяк. Як, — Як-як сказав? — перепитала Інна. — Навперекосяк. Це вже щось важило. Видно, таки мав там час подумати, здатен судити себе своїм власним внутрішнім судом. Може, вперше прокинулось у ньому синівське щось до матері, до прибитого горем батька. Не дорікнув і словом, що яву його збули, Комусь віддали за безстінь, щоб і духу її не було на подвір'ї. «А чому ж все-таки в Кураївці він не лишився?» – запитала Інна Панаса Омеляновича. «Не можу, каже, соромно. На стороні перебуду хоч доки чуб відросте». По цьому сумовитому жарті одразу впізнала Інна свого обранця. Якщо людина не втратила почуття гумору та почуття сорому перед іншими, то ще ж вона не пропаща. Та хоч скільки машин поверталося з елеватора, жодна не привезла Віктора на своєму борту. «Глянеш у бік моря, немає звідти, не вибродить хлопець із сяючих його бурунів». На дорожні роботи нібито влаштувався. Новий трудовий чуб відрощує собі на залізнім котку. І зовсім не всю правду відкрила Чередниченкові Інна напередодні, коли в розмові біля нічного вагончика казала про доконечність своєї невідкладної поїздки в райцентр. Не тільки відділ охорони здоров'я мала на увазі. Ще більше поривало її туди... Сподівання швидше зустріти, розшукати свого перестражданого, вже вільного від провини, Віктора Веремієнка. Не зовсім поки що звичне для дівчини нове її становище. Чатує цей свій безлюдний зараз медпункт, і хоч могла б, звісно, відлучитись, але не знає, чи може це зробити сама, чи повинна тепер щоразу питати дозволу Вчередниченка. Коли настала пора сніданку, Інну теж покликали до столу, заодно з кількома прибули ми вночі десь із Тернопільщини механізаторами, що їхні облізлі чемодани та авоськи ще й зараз лежать звалені купою біля Інниного вагончика. Щоліта приїздять із західних областей підмогачі, щоб разом із кураївцями порати безмежні лани пшениць. Мали б і цього року приїжджі тут бути на розхват. А виявляється, що літо не те, не так уродило, як ждалося. Поки що тернопільські перебувають у невіданні, не знають, як воно вирішиться з ними. Добре хоч до столу не забули покликати. Сподівалась Інна побачити за сніданком і свій сімейний Ягничівський екіпаж є такий. Не перший жнива існує. Не раз з'являлись фото і в районній, і в обласній газеті. Екіпаж подружжя Ягничів. Батько, як механізатор широкого профілю, в степах невідлучно. А мати до нього на сезон жнив підключається помічницею. Лише торік вона вперше не стала до комбайнового штурвала. За станом здоров'я перевели її вихователькою в дитячий садок. Однак і після цієї перестанови сімейний екіпаж ягничів не розпався. Прийшов на зміну матері Петро старшокласник, про якого ще й раніше батько у хвилини підхмеленої ласкавості казав «Оце росте мій штурманець. Любить татусь і сином, і донькою похвалитися перед людьми». Не випало, однак, сьогодні дівчині тут зустріти своїх. Ні батько, ні брат цього ранку снідати не з'явились. Комбайнерам виявляється, їжу зараз возять безпосередньо в загінки, бо кожна хвилина дорога, нива не жде. О півдні приїхала на тік Варвара Пилипівна, бліда, схудла після нездужання, але при зустрічі з Інною аж ніби повеселіла. «Ну як ти тут, Інно, освоїлась? Запитала із своєю незмінною лагідністю. Оце відчула себе трохи краще. То дай, думаю, поїду, почергую за неї. Бо їй же треба, мабуть, у районі побувати. І глянула на Інну так проникливо. Знаю, мовляв, чого треба, до кого серце спішить. Ні, жінки таки кращі психологи, ніж оті товстошкурі мужчини. Цього ж дня... Інна була вже в райцентрі. Зайшла до райкому комсомолу, взялася на облік. Побувала у свого начальства у відділі охорони здоров'я. І добре, що побувала. Мали намір направити її в інше село, в глибинну степову Хлібодарівку, де теж є медпункт. Але послана туди працівниця чомусь не вжилась із хворими, пишуть у різні інстанції, від бою від скарг нема. І груба з людьми, і лікувати не вміє, Порошки дає не ті. Якщо не заміните, просто виженемо з села. така та хлібодарівка. Знає краще за медиків, як та від чого їй лікуватись. Отож у районі й виникла думка Послати на той хлібодарівський вулкан нову випускницю. Вважають чомусь, що на новеньку скарг не буде». А Кураївку можна поки що лишити за Варварою Пилипівною. Хай ще трохи потягне, вона ж така, то наче зовсім її скосило, то знову жила, до роботи стає. Одне слово хотіли інною по-своєму розпорядитись. Але тут вона вже виявила характер. «Визначено мені Кураївку, то й не крутіть. Право моє. Ото як визначено, так і буде». Змушені були зрештою поступитись. Вийшла з установи хоч з невеликою, та все ж перемогою. Ще побувала в книгарні, купила антологію французької поезії, два томи перекладів. В училищі Інна чула про це видання, але знайти ніде не могла. А тут обидва томи чомусь залежались. Тепер уже начитається під час чергувань. І хоч де була, Всюди їй не сходило з думки. Віктор, Віктор, має ж він бути десь тут. Одна з її кураївських подруг бачила, як він працював у райцентрі, вминав залізним котком гарячий асфальт перед дошкою пошани. Ще нібито й говорив тій дівчині. Осуджуєш, мабуть, що наступ на флору веду? Думаєш, не шкода? Внутрішньо ридаю, а проте мушу. В ім'я прогресу доводиться чавити ваші незабудки за різним котком. І якщо хто мене там виглядає, передай: не на білим коні в кураївку в'їде, на чорнім котку. Зараз у центрі все вже було заасфальтовано, лиснюче покриття чорнило перед дошкою пошани ще справді свіже, зернисте, недавно вкочене. Терпляче блукала Інна за вовками, Доки таки в одному з них натрапила на те, що шукала. Залізний дорожницький бегемотище стояв посеред вулички, тільки зверху на сидінні нікого не було. Вуличка затишна, у дворах зелено. У затінку, перед самим будиночком прокуратури, розташувались під акацією дорожники. Яскравіють, як багаття у своїх оранжевих безрукавках, підобідують, здається, з пивом навіть. Інна першої ж миті вгледіла серед них Віктора. Погляди їхні, ніби тільки й ждали цієї миті, зустрілися. Він, видно, ніяк не міг повірити власним очам. Витягнув свою журавлину шию і застиг зовсім отетерілий. Потім Рвучко схопився на ноги, Щервучкіше, здер навіщись із себе свою оранжеву робу, і, шпурнувши геть, сягнисто покрокував дівчині назустріч. «Ти?» «Я». Їй схотілося заплакати. Такий зараз він був якийсь... Не він. З'явилося в ньому щось ніби не Вікторове. Холоднувате, жорстке. Ніколи таким його не бачила. Худющий, стрижений і ніби аж перелякнутий. Ще більше витягся вгору ходяча верства. А надто ця голомоза, чи ненавмисне для підсилення мученицького вигляду, драбиною стрижена голова, що тепер ніби видовжилась угору, з гострими, наче не його вухами. Онімілий стояв. Зрештою таки оговтався, гукнув товаришам «Я відлучусь!» І, не ховаючи своєї радості, вхопив Інну за лікоть, здавив до болю «Ходім!» І все повернулось миттєво. Море, піски, сліпучий прибій у людський зріст, Котився навстріч по чорнім асфальті. Не знали, де б їм знайти місце, де б знебутись, залишитись самим удвох, без усіх. Знайшлась їм лавка у скверику біля пристані під старезною роззімлілою від спеки вербою. Сіли й не знали, що сказати одне одному, з чого почати. Очі його були зволожені, усмішка зникла. Закусивши пошерхлу губу, він дивився на Інну вивчально, майже суворо, ніби хотів Прозирнути їй у саму душу, дізнатися, як би з нього вила вона себе, чи дуже побивалась за ним, і що в тій душі робиться зараз. Як ти знайшла мене? По компасу. Он як, встигла озброїтись компасом? В кожної дівчини компас отут, і приклала руку до грудей. А я вже думав, чи не знайшла якийсь кращий варіант, чи не побоялась за свою репутацію. Погано ж ти мене знаєш. Мабуть. Понурився, поволі водив по піску носком свого розбитого черевика. Водив, ніби з знічев'я. Та все ж якась нерозбірлива в'язь виникла на піску. Що ти малюєш? Хочу записати цей день. Для чого? Щоб ніколи не забути.